Еротичний етюд Згадую день цей серпневий, без смутку, Радісне сонце і пахощі трав. Спочатку тихенько я зняв з неї куртку, А потім і блузку, впевнено, зняв. Ну, а вона не поручалась ні трохи, Я не відчув за собою вини, швидко і вправно зняв з неї панчохи – а перед цим стяг із неї штани. Я й далі настирно робив своє діло. Блистіли на лобі краплини роси. Вона аж хитнулась, вона затремтіла, На ній залишалися тільки труси. Я вірив, я знав, що зумію, що зможу. Про це я в дитинстві читав у книжках. Ще мить, ще секунда, і, Господи Боже, труси вже в моїх опинились руках, а літо щасливе буяло довкола. Я, мабуть, не знав красивішого дня. Вона залишилась, ну зовсім вже гола. Мотузка, де зранку сушилось прання.